А ви із сімома п'ядями на чолі, такі розважливі і такі, нібито історично приречені на історичні вчинки, всього лише іграшки в наших руках, панове, іграшки, перекинуті з руки на руку, м'які полотняні цуцики. Якщо це не так, плюнь мені. В лице, колего. 20 листопада. То чому ж? Чому ж цей ненависний і любий одночасно чоловік не йде ані до мене, ані на мене? Не йде ні з бажанням, ні з ультиматумом. Брешеш, глубко іде. І ще як іде. Ну, не на бігбордах йому про це писати. Та і не щодня ж йому йти? Ти ж навіть борщу не вістимеш щодня. 20 березня 2000. Все. Починаю працювати без Гальм. Навіщо гальма? 22 березня 2000. Я бездомна жінка. Бомж. Ні, моє життя гірше, аніж оцихось бомжів, що гріються біля вогнища на пустирі. Щойно вони мені махали рукою. І я їм помахала з балкона також. Але ось... Двоє із них потягнулися в кущі. Боже, праведний! Він її гамселить прямо на землі, і мені зверху видно її задерті ноги. Чому вона задирає так високо ноги? І половина нашого висотного будинку припала до вікон, а ще половина з тієї ж половини сходить жовчу до свого ситого життя від безсилля, що не може отак, будь-де і коли хоче, задерти ноги тим, з ким хоче. А я сиджу у теплій квартирі, і ніхто не хоче покласти мене на тигрову шкуру, не те, що на оцей ненависний подром спальні. Мій дім... Там, де мене чекають і хочуть. А як не чекають ніде, то я бездомна. Бездомна. В оцих ось порожніх, хоч і нафаршированих усяким барахлом стінах. Що було в ніч на перше травня минулого року? А що було? Була ніч половину мого життя, коли найскупіший у світі чоловік уперше цілував так, ніби хотів заграбастати, затягнути в себе цілком, без розбору. Він любив і боронився від мене з однаковою, несамовитою силою пристрасті, і я не могла зрозуміти, що переважає в його почуттях Бажання володіти мною, бодай короткочасно, але безроздільно, чи в ньому брало верх єзуїтське уміння тривалий час мстити мені, мстити демонстративно удаваною неувагою, щоб згодом, після всіх своїх нескінченних клопотів, утаємничених блукань, зникань і чорт знає чого іще, Раптово по-злодійськи Винирнути посеред ночі Кліпаючими фарами автомобіля Довго і повільного, як моє чекання І знову грабастати Завойовувати змучене чеканням тіло Так, нібито це востаннє Ох, як же можна любити, коли любиш і ти прощаєш, і навіть хочеш, щоб він любив тебе отак неймовірно грубо, ніби вуличну дівку. І тут таки ось туточки, вже так ніжно, що можна зійти з розуму від раптового і нескінченного добра».